I és moment ara, com cada setmana, d'una pas de la tertúlia política del programa i anem a saludar als representants polítics de la nostra vila que ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Tiana. I saludem a Ferran Almeida pel PSC, molt bon dia. I molt bon dia. Manuel Gonzalo pel Partit Popular, bon dia. Bon dia. Eva Inglés, per l'Esquerra Republicana Catalunya, bon dia. Bon dia. Joan Canyada, de Convergència i Unió, bon, bon, dia. bon dia. I Ferran Pascual, per exemple l'Esquerra de Tiana, bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs bé, aquesta és la primera tertúlia política des que es va constituir de manera ufocada el nou Ajuntament de Tiana i per tant, evidentment, a, en el tema d'avui central serà aquest, la Constitució del nou Ajuntament. Ja sabeu que el passat dissabte es va constituir en un ple eh, que estava a la sala de plens de l'Ajuntament de Tiana, plena vessar, molt de calor, i en la qual doncs, es va aprovar es va votar a Esther Pujol com a nova alcaldessa de Tiana amb els vots també d'Esquerra Republicana de Catalunya, un pacte de, de govern que ha portat, doncs, això, com deiem a canviar d'alcalde, a canviar de grup al cap de de l'Ajuntament, gràcies també al pacte amb Esquerra, i a l'oposició s'ha quedat Convergència i Unió, gent pel progrés de Tiana, i al Partit Popular, que torna després d'una legislatura, doncs, allunyat de la representació a l'Ajuntament de, de Tiana. S'ha qüestionat o s'ha posat com a comentari d'aquest govern evidentment doncs que serà un obert que haurà de, de debatre molt haurà de, de com deien en els dabats d'investidura estendre la mala oposició perquè mmm... Ja sabem que els vots de tots els regidors comportarà que en algun moment determinat hagin de pactar amb l'oposició i parlem precisament d'això, perquè alguns deien que s'havia de, de treballar per un govern entre cometes d'estabilitat, de majoria... En fi, deixo aquí sobre la taula aquest tema i què en penseu i com valoreu el nou govern de Tiana i el futur que, que tenim per endavant. Doncs des d'Esquerra Republicana de Catalunya hem treballat eh, aquestes tres setmanes amb converses amb els diferents grups polítics, justament intentant trobar aquest govern majoritari que, que comentaves. No? Ja ho havíem dit en la campanya electoral, inclús abans, i, i també hem estat treballant posteriorment. Malauradament no ha estat possible, els motius són diversos i segur que des de l'òptica de cadascú seran més importants uns o uns altres, però bueno, la qüestió és que finalment eh, el pacte ha sigut eh, PSC-Esquerra, és un govern amb minoria, però justament jo crec que el fet aquest de, de que sigui amb minoria i que calgui l'oposició no és pas negatiu, sinó al contrari, caldrà més diàleg i crec que justament aquest Ajuntament és el que li cal els últims anys i no els últims quatre, si no podem anar enrere en la història bastant, bastant lluny. Eh, el que ha faltat potser ha sigut més diàleg amb positiu pel poble amb l'oposició, no? siguin uns els que governaven o siguin els altres hi ha hagut molta confrontació i potser ara és l'hora de, de trencar-ho i el fet de necessitar dels vots a de l'oposició pot permetre justament aquest diàleg i aquesta mestesa que tots hem parlat i tots hem dit durant campanya i també després doncs ara és el moment de fer-ho efectiu per part de tothom no? Qui vulgui mm, rebatre sí. Eh, sí, oh. A mi com que la cosa oh, m'agafa una, una mica més de eh, resquillada perquè per sort o per desgràcia diagnosticar l'Ajuntament, sí que em sembla la situació actual un de déjà-vu. Eh, perquè el que s'està reproduint és exactament, o més menys exactament... Jo crec que no és exactament. Bé, I espero que no ho sigui. No, no, no, no, no perdó, perdó, perdó. La situació del 2003. Sí, sí, no ho, sé, ho sé, ho sé, però... Eh, I jo recordo... No, perdona, jo recordo que eh, quan era no portaveu en aquell moment del grup socialista... Que el que vaig dir i vaig fer el que vaig dir i vaig fer va ser eh, estendre la mà a l'oposició per eh, dialogar sobre tots els temes que fossin de particular importants i si pel poble, parlo de pressupostos, parlo d'urbanisme i això es va fer i com que està constatat i està documentat en fi m'estalvio si algun dubte és qüestió d'anar a la documentació per constatar-ho i el... el el dia d'últim, va, el dia 8, si no recordo malament, eh, jo vaig dir finalment una cosa amb la que em reafirmo. I vaig dir que el diàleg i el consens sigui la norma i no l'excepció com ha estat. Per tant, s'ho escric absolutament el que dius. És també el que va dir la nostra alcaldessa, l'Ester. Eh, jo, lamentablement, no hi vaig poder ser perquè tenia un problema que havia de resoldre a 300 quilòmetres d'aquí. Però, òbviament, eh, eh, el contingut del que, del que lleva a dir és un tema que s'ha comentat... Eh, no sé. Per tant, eh, hi ha la voluntat decidida de que, si més no, lògicament els temes eh, que tinguin una particular transcendència es tinguin en compte l'oposició. I tant, que l'oposició pot fer aportacions i aportacions importants i millorar propostes del propi Equílio del Govern. I no es tracta allò de la bosca collonera que l'única cosa que vol és destorbar l'acció de govern. I això s'ha de reconèixer que és així, que és d'aquesta manera, s'ha d'acceptar i s'ha d'actuar en conseqüència. Per tant, jo espero que si l'actitud de l'oposició és oberta també en aquest sentit i no és el que va ser en el període 2003-2007, que això també s'ha de dir, doncs podem tenir un ajuntament que realment funcioni. Amb una acció de govern decidida, Finalment, i per acabar, només recordar que en una situació, repeteixo, molt similar el període 2003-2007, va ser probablement el més fructífer d'aquest Ajuntament en quant a realitzacions de tota mena. De tota mena. Eh? Eh, no solament de pedra, que com per exemple el reglament de participació, que per cert no s'ha aplicat en els darrers quatre anys, eh, i amb, amb tota una sèrie de, de qüestions, alguns poden considerar marginal, però són molt importants pel funcionament d'un ajuntament. Dir que algú es prengui la molèstia de comprovar-ho i veurà que aquest govern que estava en minoria, evidentment era així, doncs va tirar endavant els projectes més importants que s'ha fet mai en aquest poble. Esperem, esperem, i desitjo personalment, evidentment, que en el període que ara comença eh, sigui exactament igual amb el concurs de tothom. Mm. Ah, tu mateix. Sí, bueno, jo, Canyade, com, com a nou a, la, a les tertúlies, eh, en primer lloc vull... Bueno, estic d'acord amb el que hem comentat, vull dir, jo, per part de Comerciació Unió, espero que serà eh, una oposició, doncs, eh, de mà estesa, com hem vingut dient en tota la, la campanya de, de no crispació i de col·laboració amb tot allò que, que, en fin, que veiem que sigui viable pel poble, no? Abans doncs que re, avui, eh, com a nou a la tertúlia, demostrar, doncs, una mica la... la el meu suport i, i la meva admiració pel, pel, pel amic Ferran Almeida perquè encara que no ho sàpiga jo l'escolto molt sovint a les tertúlies no? ah, doncs i, i, i, i el tinc per una persona molt coherent així com els altres companys encara que són més nous per una persona molt coherent i en discussions una mica tenses i fermes doncs sempre busca la línia recta que és veritat que... que la tensió ha existit eh? que ha dit... de tant en tant situació, <ríe> però dir, sempre dins d'un ordre i això és és de valorar no? i mai, i mai fent, fent una qüestió personal eh? I, dit això doncs, eh, també voldria doncs, eh, mostrar la meva, o sigui, la, la meva admiració i felicitació al, al PSC per haver guanyat les eleccions d'aquest 22 de maig Uh, i personalment doncs a l'Ester Pujol perquè bueno, com a primera alcaldessa de la democràcia que és, crec que és, és mèrit, s'ha de dir i se, se l'ha de felicitar no? i a la vegada doncs, felicitar també en paral·lel al Partit Socialista perquè eh, diguem, el fet de tenir la primera dona alcaldessa tiana doncs, és prou important nosaltres des de Convergència i Unió vam tenir també l'oportunitat de tenir, la primera, de tenir que tenim, la primera presidenta de la mesa del Parlament de Catalunya i entenem doncs, per simpatia què és que això significa. No? I, I voldríem que això fos la norma i no que sigui l'excepció per, per un futur de cara a la, a la incorporació de la dona a la, al món polític, no? que, és, que és molt interessant. Eh, bé, per altra banda, com he dit al començament doncs l'hem estesa per part de Convergència i Unió el diàleg i espero que realment tot el que hem anat dient tots durant la campanya doncs, que sigui cert i de que trobem punts de, de comunió per, per, per poder portar coses positives per Tiana no? Uh -huh. Com no podia ser menys T'acord eh, amb moltes de les coses que s'han dit de totes maneres hi han dubtes incògnites no? d'entrada, quan tu deies que després que es cara publicana tot completament i és inicialment per una milleria més àmplia i estable i que procés de les negociacions, no saps els motius jo, no, dic que no els sàpiga no... jo conec els motius sí. des del punt de vista d'Esquerra Republicana, però també sé que en mateix moment com nosaltres ho hem dit Convergència també ha donat els seus parquers no s'ha pogut, o gent pot dir els per seus parquers i com que crec que el que convé no és eh, iniciar un debat de discussions sinó en positiu i mirant endavant per això no els he portat sobre la taula, si voleu que en parlem en parlem no. i no hi ha cap mena no, de problema els tinc, tinc claríssims jo, i Més aviat de cara i per això dic perquè mm -hmm. nosaltres no sabem els Motius, és a dir, vam tenir una única trobada, no ens, ens han dit res més, dir, per tant els motius no ho sabem. Entenem i vam des del moment que evidentment el partit que té la majoria té la iniciativa, la capacitat i, i l'obligació d'intentar formar govern i com més ampli i més sòlid millor, això ho vam respectar, L'única cosa és que evidentment nosaltres si no tenim més explicacions, Pues no sabem realment els motius, no? però això és igual. Eh, està, és veritat, és, és una cosa que ha passat i, i a més a més, eh, tot i aquestes, aquestes o reserves o aquests dubtes, de veritat encoratgem l'alcaldessa, el no? nou l'equip de govern a, a diguéssim, a que tot aquest, a, aquest impuls, aquest expedit de renovació, que s'ha sortit la per una renovació tant per les persones com per, per el, pels estils i com dius tu, no només els últims quatre anys, sinó els últims 8, 12, no sé si podem tirar més enrere, tant dels que a vegades hem estat a l'oposició com cada vegada hem estat al govern perquè, evidentment, quan hi ha hagut oposició els últims quatre anys també ha sigut una oposició constructiva, però... però dura. Bueno, bueno, dic, dic, per dir-ho suau. Per tant, tots hem fet el nostre paper en un moment determinat i segurament en quatre anys eh, s'han fet coses. També és veritat que hi ha hagut una, una situació de crisi nova i això és un, un repte important perquè la situació de crisi persisteix persisteix i no, no, hi ha, no es veu una sortida clara. Per tant, l'equip de govern i tot l'Ajuntament, eh, penso, tots els regidors i, i, i per representació tots tot els votants i tota la gent que ha participat eh, està molt implicada en sortir d'aquesta crisis de, des de Tiana, i local i també ajudant a en altres, altres entorns per tant, penso que és una etapa nova i tots tenim ganes de, de que funcioni millor i que hi hagi més, més possibilitats d'arribar a acords Bé eh, en primer lloc felicitar una altra vegada a Ester, no? per ser la primera alcaldessa democràtica de Tiana. Eh, evidentment, com a persona de més edat, un escollit pel poble de Tiana, no se'n va tocar donar-li la vara. Uh -huh. I no, no del, del, del punt de vista... A del punt de vista perioratiu, sinó donar hi la vara de comandament. Bé. Eh, jo entenc que, que, bueno, que s'han dut a terme converses entre, els, entre les diverses forces polítiques per conformar eh, bueno, una majoria estable. Eh, no ha sigut possible formar majories que, que, que ultrapassessin el número de 7, que és la majoria absoluta, però eh, jo entenc que, que bé, la, la conformació, algú des d'aquí em va preguntar eh, que si podria ser una majoria de 7 eh, vers una minoria de 6. Jo, jo et vaig dir, una cosa és l'aritmètica, quan va preguntar, una altra cosa és la coherència política. Jo crec que s'ha votat en coherència política. Eh? O sigui que la coherència ha donat una sortida a la llista més votada, que ha arribat a un pacte de govern eh, amb un altre, amb aquest cas PSC i Esquerra Republicana, i el que tenim que conformar tot el resto és envers eh, els problemes que tindrà Tiana i que té Tiana sobre la, de la Mesa per, per tractar i que jo crec i entenc que amb els programes que, que hem repartit i que hem parlat, inclús el dia del debat públic al, al Casal Nos doncs crec que amb un 70 o un 80% eh, totes les forces polítiques estem, estem d'acord de les actuacions que ha de fer doncs, bueno, ha arribat el moment d'afrontar en primer lloc el tema de crisi, eh? perquè aquesta crisi és eh, total, és per tots i mm, fonamentalment és per l'Ajuntament de Tiana, donada la situació mm, de, doncs jo diria, de, de financiera i donada a la situació de plantilles i donada a moltes, moltes qüestions que jo crec que n'haurà que abordar i tocar. Eh? Bé, eh, dit això, doncs una, una cosa és el que s'ha comentat, una cosa són les pactes estables, que ja sabem quin és, i una altra cosa són els acords que en un moment determinat amb les forces polítiques que hi ha a la Mesa d'Ajuntament, l'Ajuntament doncs l'equip de govern pugui arribar a per desenvolupar una feina per bé de, de, del poble de Tiana. Bueno, els treballs queden per davant, ja veurem aviam com es plantegen aquests treballs i ja veurem dintre de, dels programes que cada un de nosaltres ha plantejat al seu electorat, doncs complir amb aquests programes i, bueno, i si n'hi ha acords, n'hi ha acords i si no n'hi ha acords, pues no n'hi ha acords o i sigui, això és el que, que toca en aquell moment Però si no, un eh... govern d'aquestes característiques, com dèiem, comporta bueno, més feina no? Bueno, sí, bueno. evident, bueno, però jo crec que mm, aviam, eh, Parall està molt neguit de, de governar sempre en majories estables. Jo crec que és una tonteria. Jo crec que, que es pot governar des d'una minoria eh, forçant a, a tothom a participar i a arribar a acords que, que, que estiguin modelant el desig d'aquesta de de, de majoria minoritària. Eh, o sigui que potser no és tan dolent que, que n'hi hagi un govern de minoria eh, això, perdoneu ja, ja sé que voleu parlar tots ara, però eh, jo era a l'Ajuntament al, al, al 2003 en aquella època, després vaig sortir el 2000 no recordo, al principi el 2006, em sembla que va ser sí, perquè vaig tenir l'operació a, a finals del 2006 i, i vai deixar una, una segona que va exercitar pràcticament la mateixa tasca política que, que, que el partit doncs, havia, havia fet fins a aquell moment. I recordo que era també un govern en minoria i que es van tindre que involucrar en acords, de governabilitat i, i per desenvolupar temes que jo crec que al final van ser molt interessants per Tiana però van ser acords d'execució de, de temes, no van ser mai i torno a dir-ho perquè moltes vegades també ho pregunteu i desigaria que no em pregunteu més no van ser pactes de, de, de, de governabilitat a l'ombra, no, sinó però... simplement és igual Eh, és, és història. Jo mateix que és història, el tema de la discussió d'aquest moment que parm abans, okay? llegendes urbanes. Jo, jo, crec, jo crec que que, que, que, que, que n'hiuran llegendes urbanes i que continuar ambvellis eh, amb aquest moment i que és normal eh, i que el que tenim que fer és realment, com digueu tots, eh, doncs és eh, treballar i treballar del poble ambla amb les solucions que, que es busquin en cada moment i que siguen adians. Bueno, jo, el que, parlant d'aquest tema, vull dir, més que buscar la majoria numèrica, eh, i parlo des de la Convergència Unió, que des del dia 23 es vam posar a treballar perquè hi un govern, diguem-ne, en principi, veiem la, la, la inviabilitat que va haver doncs, amb gent i PSC, perquè això és palès, vull dir, ell, el Ferran per una reunió i tot que hi va haver, no, no ho sé perquè no ho he seguit, però sí que volíem, eh, diguem-ne, un govern de múltiple, no perquè hi hagi molts números, sinó mm. perquè hi havia molta afinitat d'idees en tots els programes ah. i això s'havia d'aprofitar. Aleshores, doncs, sempre com més serem més riurem, diuen, i en aquest cas no es tracta de riure, sinó d'anar a, a buscar pactes que quan més fossin millor. Això no va clar. ser possible, vull dir, nosaltres ho hem intentat amb el PSC, amb nosaltres i Esquerra, i això ho sabeu, Eh, bé, per, anem a dir per un matís una primera tinença d'alcaldia, etcètera, etcètera al final definim, eh, decidim doncs deixar que, que, que el més votat doncs vagi, mm. vagi però això no vol dir que la idea fos aquesta, no? que hi hagués afinitat que hi hagués diversitat de, de, de programes amb un i que convergessin tots per, a, per treure fruit en el, en, en el govern, no? Jo ja, sé quan està parlant de governs d'en i de i de dir partits, i de dir partits, i tal. A vegades em perdo una mica. En aquest moment a Catalunya hi ha un govern de minoria, que no té majoria absoluta, i no crec pas que el president Mas sigui dels que pensen que no podrà governar. Sí, sí. Eh? Però de moment de moment ja s'ha garantit l'abstenció del PP amb el, el demanat dels pressupostos. Eh? En conseqüència, bueno, qui, qui, qui ell mateix està en minoria no pot qüestionar un altre govern en minoria. El mateix passa el govern de l'Estat. O sigui de manera, no té majoria absoluta, òbviament. Sí. I per tant, necessita suports eh, puntuals eh, en cada moment mm -hmm. i en cada cas. I recordo que el president va ser Convergència qui va provocar, entre cometes, mm -hmm. la caiguda del president González quan li va fallar el vot de Convergència i Unió en un debat de pressupostos. Mm -hmm. La política és així. D'altra banda, home, quan tant s'ha blasmat i s'ha demonitzat els governs tripartits, doncs potser, potser no és el més interessant que hi hagi governs tripartits aquí. Eh? Compte, no és el meu punt de vista, eh? que quedi clar. Però, però s'ha demonitzat des de molts punts, des d'altres de, partits, això dels tripartit s'ha demonitzat, de quina manera? S'ha demonitzat els si, resultats. Eh, no, i que, que si possible que els es que... puguin entendre, perquè cada un es tira pel seu costat, i no sé, no sé què més. Alguna cosa hi ha hagut. Siguem, eh? siguem, siguem, siguem clas, ha siguem honestos. Siguem class, perquè eh, el tripartit que ha governat a el, el, el, el govern de la Generalitat de Catalunya ha estat demonitzat de per aquesta raó, entre moltes altres, eh, òbviament, però per aquesta raó. I compte, no és que ho qüestioni. Eh? Vull dir, Comerç i Unió des de la posició tenia dret a dir el que cregués més convenient i dir que un govern de tres no és estable, com es van cansar de dir durant set anys, jo doncs s'ho el dret a dir-ho. Però jo que no sóc d'aquesta opinió, i tampoc crec que sigui millor ni peixó un govern de tres o un govern de dos, el que sí que manifesto, i penso que ho vull dir tantes vegades públicament, que és l'heréssia vegada que ho repeteixo, és que jo vas arribar a dir aquí, a abans de les eleccions, que fins i tot amb, amb el molt hipotètic, impossible, Va ser cas, de que nosaltres obtinguéssim la majoria absoluta a l'Ajuntament de Diana, la meva opinió personal és que havien d'oferir pacte de govern a Esquerra Republicana. I per una senzilla error i també dit, perquè va ser un aliat fidel, de lleial, i amb el que ens vam entendre perfectament. Aleshores, escolta, jo porto 40 anys casat amb la mateixa dona perquè ens entenem, no tinc ganes de divorciar-me, i ni tinc de buscar-lo una altra si la que tinc a casa eh, doncs, doncs ja, ja anem bé eh? el, mateix, el, no, el mateix passa amb escala republicana ens hem entès bé tots aquests anys puntualment, doncs, evidentment pot haver d'altres desacord perquè és lògic jo també estic en una hora d'hora, tot i portar 40 anys a casat i, eh, i estem se busca el tema funcionarà i per altres, insisteixo, per mi va ser una dèria, i a més va ser una de les condicions que jo ja vaig posar, perquè no l'ha registrat el 2003, eh? que eh, es busqués de, la manera d'establir ponts de diàleg amb la oposició. Eh, em penso, que aquest, espero, eh? i desitjo que aquesta vegada sigui possible, l'anterior va ser molt complicat per raons que ara no entrarem, perquè és cosa passada, però, però no va ser possible. No, no, nosaltres totalment aquest pacte mm. i ens sembla fantàstic. Ah. Bueno, jo potser, ja que s'ha referit a Esquerra, <ríe> si em permeteu, un punt molt petitó. Pensava que tenia la paraula. Tot. <ríe> no, no, doncs <ríe> té, <tí>, <ríe> No, no, és un apunt molt petit. Que un matís, vinga. matís, amb això que de que, sufer, que volies que s'oferís Esquerra independentment de si calia o no calia, el que sí que vull deixar palès és que Esquerra, tant abans de la campanya com durant la campanya com després, ha buscat el pacte a 3 i no, sí, sí, no, no, perquè com que hi ha hagut tanta rumorologia allò que es va dient sempre durant el poble i tot que que quedi clar que no hi havia cap pacte previ per més que aquí s'hagués esmentat en una tertúlia sinó no, no, que Esquerra per... va fer de debò perdona. les converses amb dels grups costa, sinceres, eh, sinceres perdona, no, dic, perquè jo estaven totes les converses i eren sinceres Perdó, ja i, i amb esforços perdona, corfos, perdona eh? matiso i és expressat <ríe> no, no, no, no, una opinió estrictament personal d'acord, d'acord dic... ni he estat a les converses dels els altres mm -hmm. grups ni formo, ni formo part de l'equip de govern, ni formo part d'aquesta ajuntament, ja. De que el que estava expressant estrictament era una opinió personal meva, mm -hmm. eh? que si la cosa hagués de perds de mi, doncs jo ho tenia claríssim. Per lo de més, escolta, jo no demonitzo ni tripartits, ni tripartits, ni partits ni romansos. Mm -hmm. eh? Es forma el govern que és possible formar, i el que es tracta és que funcioni. Exacte, eh? sí, sí. Però, que podia ser tripartit, doncs podia podria ser tripartit. És més, et diria una cosa... Mmm però ara seria estendre'ns amb, un, amb, amb una derivada que potser no, no convé entrar. Hi ha una cosa que ha dit el Ferran, que òbviament hem tingut en compte, perquè l'oferta de diàleg que de consens no és únicament perquè aquest sigui el terrenar, uh -huh. és perquè la situació de crisi també ho aconsella des del punt de vista simplement del sentit comú. A, a mi em va semblar absolutament desencertat, i ara no es de fer la crítica del que m'heu fet, el que m'he de deixar de fer, eh? Però jo recordo com els pressupostos de l'any 2010, si no recordo moltament, Esquerra i nosaltres vam estar conjunt en un document que no era tant el anar va discutir si donàvem 10.000 euros per aquí i els treien perllà, sinó d'establir criteris de, de com es confegia la, el, el pressupost. Precisament perquè estava aquí. Per Se'ns va rebutjar absoluta i totalment. dir, no es va recollir ni una sola de les propostes que ja hi havien. I insisteixo, no era discutir si donàvem una subvenció més gran o més petita al club de batinatge eh? amb quins criteris fem el pressupost perquè estem en crisi mm. i justament perquè estem en crisi crec que és important el, el paper que pot jugar l'oposició que entenem, creiem i esperem que actuarà també amb el mateix sentit comú i dirà no, no, escolta amb aquest tema posem-nos d'acord perquè és el millor pel poble uh, s'han dit moltes coses que volia comentar però una és cert, penso que ni per les coses bones ni per les coses no tan bones es pot oblidar el passat, sinó al revés, aprendre del passat i tots eh, fer, fer aquest esforç de dir hem après camins i per tant segurament hi ha altres camins i en aquest sentit és evident que el passat no s'ha d'oblidar sinó aprendre del passat. Un altre tema que tenia pendent és que el tema de les aritmètiques és veritat que, que després el buscar pactes i la capacitat de govern i oposició de, de pactes, de treballar conjuntament i de treure temes importants a vegades, repeteixo, a vegades ha estat no culpa, a vegades ha estat responsabilitat del govern, a vegades possiblement ha estat responsabilitat de, de determinat tipus d'oposició però no s'ha pogut ser, però totes maneres fa quatre anys hi havia una aritmètica i l'aritmètica funcionava quasi sempre i, i a vegades pot passar que si hi ha un govern en minoria hi hagi una aritmètica que tombi les coses del govern això passa aquí, passa tot arreu, per tant és més la capacitat de, de treballar conjuntament que no les aritmètiques, és cert mm -hmm. però bueno, per l'aritmètica a vegades funciona d'una manera diu, sense un pacte i, i l'aritmètica sempre funciona i el tema dels tripartits o no i dels tis, i, bueno, ja harem parlat evidentment que pot es considerar oi, seguim, seguim considerant, no sé si d'aquesta legislatura però mandat i tot que el poble, la gent està demanant eh, que quan més el govern en el sentit que és el poder el que ejecuta, el que, el que, el que posa en marxa les coses determinades a part, de, a part de la capacitat negociadora amb el ple, amb el, amb el grup d'oposició, no, eh? sinó perquè és el que està executant les coses, quan més representativitat i com més representi més població, tenint en compte que hi ha una extensió molt alta, que hi ha vots en blanc, que hi ha, que hi ha vots nuls, per tant, no, tenim una representació important perquè els vots són els vots, però com més ampli, més pot més gent del poble està representada. No, no només això, sinó també comptant amb el poble, no? canals, vull dir que, no, que, el, que el fet de governar no ha de ser només comptant amb els altres partits polítics, sinó mm -hmm. les entitats, les associacions i els ciutadans i ciutadanes, Exacte. els i tenen que tianenques de peu, com els de l'assemblea de Tiana que estan aquí reunint-se setmanalment, com la resta que, que no ho fan, eh? vull dir que l'Ajuntament ha de ser capaç d'escoltar i de fer participar tothom, sobretot amb decisions importants. No? Ah, de fet, ara parlarem també de, de tot el moviment del 15M i de l'assemblea de, de Tiana. Ara, bé, la més d'una peu, però, però fem uns minutets més d'últimes impressions eh, abans de canviar de tema. No, perdó. No, no, no, no, no, no. Jo deia que, que fer me esment el que contava Ferran, vull dir, els governs a un o dos o tres vull dir, no cauen per, per l'oposició o per les que sigui feroig o no, sinó simplement de vegades per la pròpia gestió o de vegades també per la pressió externa que poden tenir o problemes externs, com són les crisis, etc. Recordem el govern del senyor Zanar, com va caure amb el tema d'Iraq, i tot això va ser un, un component important per la, per la pèrdua del govern estatal, en penso. Eh? Vull dir, aleshores jo diria que la gestió del govern en aquest cas pretenia amb això que fora múltiple, vull dir, per, per, perquè hi hagués col·laboració per part de tots. Vull no. A nosaltres eh, intentàvem hem perdut molts vots, nosaltres ho sabem no? comptàvem un quart regidor, no l'hem tingut, de la vegada sigui Déu no passa res eh, hem, hem perdut la meitat dels vots que vam tenir les autonòmiques i, i, i, i haguéssim pogut tenir un altre paper, però no passa res estarem a l'oposició, la farem dignament i, i, i de l'oposició també se n'aprèn Eh? Vull dir que vosaltres eh, tothom n'és conscient de que s'ha d'aprendre a fer oposició també. Vosaltres en aquest cas serem nous atirant a l'oposició, eh, però intentarem fer-la de la doncs, d una, d una manera més raonable possible. No? Eh? Bé, jo tornant a al que dius Ferran, eh, he dit lo de, lo del tema de l'aritmètica, la, necessitat la perquè porque se va a hablar de la aritmética, que Aquest, los señores de la, de la emisora me van comentar, y yo voy a, a responder. <risa> y, y torno a insistir que yo creo que tienen que tener coherencia política, y fixat que tu dices con el Popular, que soy el partit amb menys vots del, dels que estan aquí a la l'Avesa en aquell moment. O si sigui, Nosaltres vam tindre 357 vots, va haver-hi una extensió molt forta, però eh, vull dir, l'equip que s'ha conformat a l'equip de govern, doncs sobre 3.000 i pico vots, vots emesos, doncs té 1.300 o 1.400 i pico, o 1.000% no? no? d'aquest ordre, sí. No, no, 6.000, cuidado, 600. són els votants. Sí, sí, sí. sí. un... Vots o sigui, els... emesos, o sigui, els... vots sí. emesos són 3.200, sí, sí, no, no, o d'aquest ordre. Ho, ho deia per, per, per, però, per reforçar lo que deia l'Era sobre la ciutadania en general. Sí, sí, però fixeu-se que va haver-hi un 43% d'abstenció, que per mi va ser molt alta, eh, amb unes eleccions en les que jugava, eh, jo crec, a, al poble ja havien donat sensacions de que jugava coses, i, i no van ser capaços de, de cridar i que el, que el vot superés el al 60% sí 60%, no? o sigui que, dius és molt però és que a més va haver-hi una cosa que per mi és molt significativa va haver-hi molts vots blancs i molts 198. vots nuls entre els dos al voltant de 260 quasi 260 que és el 7,5% dels vots dels eh, vots no, dels vots que sí que són, són emessos i aproximadament un un un 8 i pico, quasi un 9%, 9, 9% sí. quasi un quasi dels vots, és més, no. més, a més a més un partit això, no això, tampoc, vol i dir, i no això vol dir, sota el nou, nostre punt de vista que la gent estava descontenta de lo que estava passant. O sigui, al vot nul i el vot en blanc, per mi és descontent. Eh, són la gent que han anat a votar i he vist algunes papeletes que eren bueno, molt representatives d'aquest tipus de vot i que ningú es pot atribuir a més a més no, no, no, no. És, no és general eh? o sigui que jo crec que estem en un moment en, en el qual la coherència política dels grups que estem sentats aquí és importantíssima i després després al votant si no se sent defraudat pels programes de la seva coherència Eh, gent a la que ha donat el vot, doncs, bueno donarà la confiança a les properes. Penseu que avui han passat tres dies des de la, des de la posició. S'ha de treballar per les properes eleccions, ja des del primer dia, eh? perquè la tasca que la tasca que, que nosaltres comencem a desenvolupar ara és la que les persones de Tiana es fixaran per posar les metes de les properes eleccions. Aquesta... Que no... No, no, la campanya dura quatre anys. Això pot tenir però... dos lectures. No, no, vull ser, no vull ser maranya en aquest sentit. No vull ser maranya, però el que sí que vull dir és que la gent que està a l'Ajuntament sigui coherent sí. amb el que li ha dit i el que les persones que els han votat doncs, trobin que aquesta representació és coherent a el que ha ofert el poble diana amb les seves propostes. Que després es tindran que consensuar? Evidentment que sí, perquè un govern amb minoria doncs no pot governar amb comoditat. Eh? Té que doncs, assumir aquests acords puntuals per, per, per desenvolupar una acció de govern. Però jo demanaria a tothom que actués amb coherència. Bé, heu fet referència als ciutadans en diverses ocasions i, com dèiem, doncs un altre sí, sí. tema que volem posar sobre és la que, taula... És que són els que manen, eh? Sí, sí, sí però parlem dels, dels ciutadans aquests dels nuls, alguns de la, la part dels nuls són ciutadans indignats, no? Ja tenen aquest sí. qualificatiu en i una, aquesta setmana doncs, tenim una, unes notícies bastant determinants en aquest sentit perquè doncs, han girat una mica el, els esdeveniments. Ahir dimecres es produïa, doncs, ja sabeu, tots plegats tots els incidents al Parlament de Catalunya i precisament s'ha doncs, aprovat des del Parlament per unanimitat una declaració institucional en la qual rebutja rotundament les agressions i les coaccions que han sofert alguns diputats eh, i treballadors també de, de la cambra i representants dels mitjans de comunicació quan els indignats eh, intentaven impedir el seu accés al parc de la ciutadella. La declaració s'ha acordat en una junta de portagosa extraordinària i també assegura que no es pot acceptar que res ni ningú pugui aturar el treball d'un Parlament de, democràtic. Per la seva banda doncs, també hem de dir que, que els indignats han volgut a, aclarir que, que la, aquells que han estat violents o, va, o van ser ahir dimecres doncs era una representació molt petita i que no actuaven en nom de, de la comissió de la, del 15M que ha estat treballant durant les últimes tres setmanes a la plaça Catalunya i que han estat acampats, però tot i així doncs, ja sabem que, quina és la imatge que al final doncs, queda, no? I, i que els comentaris que s'han anat sentint des d'ahir dimecres i avui han continuat, és de, mmm, doncs ja ho sabem, de, de, ja ens ho esperàvem, això, no? de, al final s'ha fet servir la violència i al final s'ha doncs, deslegitimitat el, el discurs, el qual no tothom estarà d'acord, suposo. Jo discrepo bastant amb, amb el que s'ha vist. A veure, jo ahir vaig anar una estona al Prat de la Ciutadella a veure què és el que estava passant, perquè mm, sé que estem en una ràdio que és un mitjà de comunicació, però no m'agrada gaire el tracte que està rebent tot aquest moviment, com en altres ocasions, altres moviments, per part dels mitjans de comunicació. Jo hi he estat, he vist el que passava i després... Vaig veure també el que les de notícies migdia, tot com van evolucionant les notícies al llarg del dia i avui... Parles de TV3, I, no, sí, per exemple. Sí, exacte, per exemple, de TV3. No? I discrepo bastant de, de la imatge que s'ha donat, no? perquè l'estona que jo he estat, encara no, és... Bé, el que vaig estar ahir, perdó, van veure encara el moment en què entraven diputats en furgonetes. Val? Vull dir que vis, vaig veure el moment just de, de, de crispació això. I realment el, la gent violenta... Eren uns pocs que es posen a la primera fila i, i, i la lien. I jo vaig aconseguir trobar un punt elevat des d'on visualitzar i va hi un moment de dispars amb, amb escopetes d'aquestes de, de pilotes i, mm. i gasos i de tot, que es veia perfectament com uns, uns quants, però molt pocs, quatre, tiraven coses cap a la policia i la policia respon. La resta de gent que estava allà manifestant-se anaven cridant no tireu res, no, no volem les armes, tranquil·litat, però són quatre els que li lien la troca, es fa el marder i els mitjans capten això, no capten la resta de gent que està pacíficament allà posada. Malauradament també són aquests quatre violents els que agredeixen els diputats, vull dir absolutament en contra de la violència, ni de la ciutadania cap als representants o cap a la policia ni a la inversa. No? però potser és una reflexió que han de fer tots plegats, dels mitjans de comunicació, de comunicació, que és el que transmeten, dels polítics autostanding, per dir d'alguna manera, des del Parlament, també, quin és el missatge que reben i quin és el missatge que meten. i aquesta gent indignada, que, que també ho saben, que si estàs fent una feina tranquil·la i pacífica, però quan es crea una situació com aquesta, fàcilment van quatre i la lien, no? I potser és una reflexió conjunta que s'ha de fer de tot això, però no només dels fets, sinó del fons, de tot plegat, no? Per què? hi aquestes assemblees. Per què hi ha tot aquest moviment? No? Hi ha tot un moviment de canvi que l'hem d'acceptar. Jo crec que aquest canvi ja està donat i és qüestió d'acceptar-lo des dels polítics i des de la ciutadania i, i anar assumint el canvi que anem tenint les persones individualment i els col·lectius i avançar en positiu no? que sembla que li tinguem molta por al canvi uh, Primer de tot des que el moviment dels indignats uh, o el 15M o diversos noms D'entrada, suposo que hauria d'anar a canviar el nom, perquè indignats, doncs hi ha molta gent que està indignada, molt, vull dir, jo en moltes moments estic, que a vegades amb mi mateix, eh? a, vegades, a vegades amb el meu grup, però a vegades, per situacions que passen, i, i ja no cal posar exemples, és que hi ha tantíssims, tantíssims, que realment la indignació és creixent, i amb el tema que parlem de la crisi, penso que no s'aturarà perquè no es veu sortir, de fet apareixen coses rares, com això de la bactèria aquesta, i ja tens un altre problema, és a dir, bueno... Per tant, el tema d'indignació, deixem-lo després parlant de tòpics és veritat, jo també vaig passar hi una estona de tarda al sortir de la feina suposo que era una hora que no hi havia ni entrades ni sortides, però ja era molt tranquil però un altre tòpic és el dels quissoflauta, me sembla que és la paraula més correcta però perroflauta és... Sí, sí diuen, diuen, eh? Diuen, eh? en realitat el que es diu popularment és no és quissoflauta, és el no que es diu perroflauta vale? no? Doncs, home, n'hi ha sí i, i també hi ha uh, homeless i també hi ha gent castellà però el gruix del moviment són eh, persones professionals que treballen estudiants i que estan allà gent gran i gent de totes les edats, Home, i aleshores és veritat que estem vegades un tot o i amb una situació de, de crispació, pues, pues els que surten per la tele són aquells que estan davant, però el moviment és, és molt més ampli a més a més en treball, i aquí Tiana també hi ha gent treballant, bueno, en molts llocs, a, a molts pobles, segurament és una descoberta d'una cosa que altres que ja té una tradició i ara es descobreix d'una altra forma perquè les formes han canviat però, però dir que no és tan com diu ella, no és el que surt només els mitjans i com surten els mitjans ja, perquè aquí hi qüestions eh, que de vegades estan en franca oposició <coughs> jo com que sóc de la generació del 68 Evidentment no puc per menys que simpatitzar amb el moviment de, fonamentalment de joves, encara que hi ha gent de totes les edats, que discrepen, que pensen que hi ha coses que han de canviar, perquè jo penso com amb que hi ha coses que han de canviar. Dit això, Dit el que s'ha de buscar és la manera de fer-ho, i no s'ha triat la millor manera. Perquè, escolta, és, és anar una mica amb a la mà i fer veure que és una mica il·lus pensar en un país que ja sabem el que passa quan hi ha una manifestació, que es convoqui una concentració davant del, de la seu del Parlament, mm -hmm. cosa que està prohibida pel codi PANAHO, és un d'acte, eh? I pensar que no hi haurà violents, i oh, no, és que no els són els altres, és com ho fet, vosaltres, pobres de nosaltres, nosaltres només hem vingut aquí a manifestar, a no, veure, no, no fotem. Per, si només que tinguin dos dits de front, els que pensen del, mm -hmm. del grup del 15M, havien de saber que això passaria. I home, dir di no, no, és que nosaltres no, no, no, no tenim res que veure no. són quatre violents ja ho sabem que són quatre violents quatre, vuit, que sí. ja sabem que la majoria però mil... escolta no, no ve, els que, el es que es miren, són quatre miren sí. estan pecant per omissió eh? ah, perquè és? jo recordo a l'època que anava a manifestacions que teníem un servei d'ordre eh? uh -huh. ja, que es cavallava i, pas, i, no coses i ja sabien a què anaven ah. i no passaven aquestes coses perquè hi havia un que feia un estirabot, eh, se l'agafava i se'l se traia, deia com fos. Mm. Eh? Mm. la primera cosa que s'hauria digut com a tal ser, era eh, doncs de guanyar. i s'hauria evitat que els violés fessis això. Mm. Eh, clar, perquè què és el que passa? Una mica el que deia en Ferran, i té raó, i el que deia la matrícia, sí, també, que quan es donen situacions d'aquestes que eren previsibles, insisteixo, perquè creuen que això no era previsible, és subir a truites, eh, el que s'està desnaturalitzant, el propi sentit de, eh, del moviment del 15M, que, insisteixo, en moltes coses, tenen molta raó. I jo sóc dels que penso per raons que no són a casa explicar, però els que he alguna cosa veure, que la gran força d'aquest moviment està a la xarxa. No Clar. al carrer davant del Parlament de Catalunya a tocar els pebrots, els, eh, els diputats que entren, perquè el que estan fent és coartar la llibertat d'uns ciutadans que han estat legítimament i democràticament escollits. Eh? I això, en fi, s'ha de dir així perquè s'agradi o no agradi, que aquesta és una altra qüestió. Mm -hmm. Que aquesta és una altra qüestió. I aquí sí que haig d'acord amb el que ha dit el president Mas. En moltes altres coses no estaré d'acord amb ell, però veiem, això sí. Perquè això és fonamental. No es podia fer el que s'ha fet al davant del Parlament de Catalunya. I clar, l'única cosa que guanya això és que canals de simpatia que hi havia cap moment s'estan convertint en canals de simpatia i si no mireu la xàfia, el mm -hmm. senyor sí. i tal que treu, sí, que, treu, que treu fum que és el que està dient molta gent que simpatitzava amb això això per favor sí, sí. doncs dins de front, sí. tenir-ho compte i buscar canals que n'hi ha que n'hi ha, eh? que ha. jo penso que aquí al poble per exemple, jo he dit abans i no ho he dit perquè sí he parlat del reglament de participació ciutadana per què ho vam fer? Nosaltres érem dels convençuts, amb Esquerra, que està, nosaltres també, evidentment, que s'ha de canalitzar la participació del ciutadà. I no se l'ha de tenir només en compte cada quatre anys per anar votar. Evidentment! Sí. Evidentment! Bé, això, i que els partits polítics no poden esclar ara, tots els partits polítics, que el meu, eh, que quedi clar, com si estiguéssim al segle XIX. Perquè no estem al segle XIX, estem al segle XXI i ha canviat tot. I si ha canviat tot, o, escolta, o fem com en Lampedusa... Eh, que ho canvien tot perquè no canviï res on ens obraran seriosament i pensem que la, avui la societat de vegades va per camins que no són els camins per als que van als polítics. Així de clar. Mm. Sí, no, estic d'acord amb el que diu el Ferran i, i l'Eva, però clar, de fet és molt penós doncs, a veure el que vam veure ahir, la, la Montserrat Tura es doncs, monaguixada sí. sí. a l'erquena, el resta de diputats escopits, empantats i demanant auxili, això és una imatge de cara a l'exterior que bueno, que no pot ser de cap manera. Eh? I certament això està penalitzat en el codi civil.di no, no. penal El codi penal està penalitzat en presó. I això és molt greu. Jo he dit això amb el tema dels indignats, eh, m'agrada dir no m' dir indignat sinó moviment digne dels indignats. no? Que, que, que realment amb totes les peticions que en fan amb moltes de les peticions hi són molt coherents, són, són correctes i, i a molts ens hi podíem trobar amb moltes coses, eh, eh? Sí. Moltes coses. Eh, clar eh, totes les propostes són, són lícites eh, algunes són inviables i, I també aconsegueix amb el que diu el Ferran, dir que les formes en què s'estan adoptant per, per, per fer aquestes reivindicacions no són les correctes algunes vegades. No? V dir eh, Peticions i ja antic apuntades algunes de les peticions que es fan: eh, eliminació de privilegis a la classe política, lluita contra l'aturR, dret a l'habitatge serveis públics, control dels bancs, fiscalitat i llibertats ciutadanes. Tot això, o part d'això, està ho tenim eh, garantit o, o registrat al nostre estatut i a la Constitució espanyola. Vull dir, tots aquests drets estan recollits en allà, la majoria d'aquests. El que passa és doncs, que eh, haurem, hem de procurar que el blindatge que, que tenen cert, dos partits polítics a, a nivell estatal doncs, es trenqui una mica i que hi hagi més col·laboració vull dir, a, a, amb afinitat si convé doncs, canviar canviar Constitució per què no? A vegades parlem de canviar Constitució una cosa eh, francament difícil, però per què no? Ha arribat al punt potser de que aquest blindatge de partits es trenqui i de que hi hagi una afinitat en tots els sentits no? dir, jo apostaria per alguna cosa així Bé realment el que no és admissible és veure les imatges que s'han vist a la televisió eh, o sigui que aquestes imatges, a mi personalment, em deixen molt intranquil. Eh? O sigui que, lamentablement, jo estic d'acord que la classe política a vegades no dona l'exemple que tindria que donar amb el seu desenvolupament, que a la red hi ha molts mensatges que, que, que parlen d'aquest tema. Jo he rebut un munt de, de, de qüestions, eh, algunes de, de sous, després de, de marxar d'un bostó de, de, de qüestions inherents al càrrec d'automòbil d'infinitat de, bueno, de, de, de coses que jo crec que són millorables però entenc eh, i jo estic indignat també per, per moltes coses que estan passant i, i des de la militància del meu propi partit no? però entenc que, les, que, la, que la indignació amb doncs, eh, aquest moment i amb aquesta democràcia que tenim, eh, jo crec que consolidada amb Espanya doncs crec que les opcions polítiques es manifesten a través dels, dels partits polítics i en les eleccions senyors, o sí sigui que n'hi ha que eh, el dia que arriben les eleccions tota aquesta indignació té que sortir i es ha de canalitzar envers els partits que, sà, que sàpiguin arribar a l'elector i que diguin senyors, això ho anem eh, anem a transformar-lo anem a tocar-lo, anem a, a, a evitar que passin aquestes coses i que cada un amb els seus programes eh, es comprometi a fer les coses i després les faci. Eh? Bé, tot això, dit això, crec que, que estem en, de, en democràcia i la indignació i que és que jo crec que és lícita per moltes qüestions doncs es té que, que, que canalitzar a través de les urnes, a través dels partits o a través de grups en es, o, o algun grup inclús que es pot formar o i sigui, diu, escolta, que els partits polítics que n'hi ha amb l'espectro a mi no em representen bueno, pues senyors, tenint la mateixa llibertat de qualsevol ciutadà amb Espanya és fàcil crear un, un moviment polític amb aquest moment doncs pues bueno, senyors, discuteixin eh, mirin si vostès poden crear un partit polític i presentis se no, a les eleccions... No no, no, no, no, ja, ja, bueno, però vull dir... Però vull dir bé, bé, jo també ho veig difícil, però, però vull dir, eh, tota aquesta indignació que, que amb el 80%, jo crec que és lícita i a, a lo millor n'hi ha un 20% o un 10% de senyors que són desestabilitzadors professionals, que, que els n'hi ha, doncs, i que l'autoritat eh, i les forces de seguretat d'estat tenen l'obligació d'intervindre per garantir Problema, que parles, la llibertat de, dels que estan exercint la llibertat eh? o sigui, això, eh, això no és tolerable ja eh? llavors, clar, doncs jo entenc que, que, passin, que, que passin aquestes, aquestes coses eh? i són els mateixos grups de, de persones d'aquestes, eh, i coincideixo amb el que ha dit el, el Ferran doncs que, tindrien que haver d'haver doncs, eh, limitat l'acció d'aquesta gent violenta i haver-la haver eliminat d'entrada. De, de, eh? O sigui, no es pot permetre que un grup de, de, de persones doncs, estiguin atentant per la llibertat més escrupulosa que, que deuen a l'estament propi del, del país o de la nació que estan representant, els seus representants legítims. Totalment d'acord amb el que s'ha dit, no? si el que no es pot permetre és aquesta violència i crec que hi havia un, un cordó de seguretat mm. però no ha funcionat en absolut correctament. No. L'únic cas que he vist que mínimament funcionava ha sigut quan han aconseguit acompanyar a la diputada Marina Geli perquè pogués apartar-se perquè no podia entrar i l'han acompanyada perquè no fos agredida però és que no té sentit que calgui fer això en una situació d'una manifestació pacífica on, on s'ha d'anar ja havia... en tot cas a protestar mm. i no a... No, els... A, a, a les persones que de bona fe i amb la millor de les situacions. no estan moviment. Eh? Exacte, sí, sí, aquí és en el moviment assembleari que s'ha de repensar les formes, sobretot, no?, de, del que es vol fer, perquè al fons que és interessant, perd potser força per les formes no? I, però també volia comentar que crec que cal repensar potser no? la, la democràcia, hi ha moltes coses no? i potser cal començar com deia Joan per la Constitució, eh? però no necessàriament per participar i per canviar coses s'ha de constituir un partit polític aquí discrepo Gonzalo perquè crec que hi ha moltes maneres de que la gent pugui participar pugui dir la seva i es puguin canviar coses no necessàriament constituint un altre partit polític que, que hi anem no? Vull dir no, no, no, no és... Crec l'únic camí, i sí que s'han de, de, de veure les formes de participació uh -huh. múltiples i diverses, no? com en el cas aquí de Tiana, doncs, que es vol fer participar, no? que aquest Ajuntament doncs, vol millorar la participació ciutadana, vol fer que aquest reglament uh -huh. de participació ciutadana realment sigui proper, doncs cal repensar-lo i s'haurà de fer entre tots els, els grups en representació a l'Ajuntament. Uh -huh. uh -huh. I fem-ho. Aquí tenim una assemblea de Tiana pacífica, que dialoga, que pensa, que s'està reunint durant dues setmanes cada, cada nit a la plaça de la Vila... Que, i que ha anat fent, i crec que cada cop va creixent i va pensant i fan propostes molt positives i molt constructives. Dissabte, el, el dia del ple de Constitució, es va fer una acció en positiu, en cap moment boicotejant l'acte institucional tot i que haver-hi un moment que malauradament va començar la batucada de marxada quan justament un dels representants crec que era el, el, el Joan, Joan Pau estava Pau. intervenint crec que es va sentir igual per això però, sí, que, que com a mínim a Tiana tenim un moviment en positiu, que són gent del poble, que pensen en el poble i que volen participar i fer sentir la seva veu i aquí és el paper de l'Ajuntament d'escoltar-los i, i de mirar, de trobar aquest vincle no, de comunicació. Sí, molt ràpid d'imatges lamentables no només són les d'ahir sinó les de fa dues setmanes eh, de salutjar en la plaça a Catalunya també són paraules textuals del senyor mm -hmm. Puig eh, imatges lamentables però la imatge vol dir unes coses que passen sí, sí. també és lamentable suposo jo per molta gent que està al carrer indignada o no, i per molts de nosaltres que pugui haver tal quantitat de polítics imputats amb llistes, que després es voten o no es voten, o hi ha una minories és una minoria, però bueno, és que hi ha moltíssims eh, que estan imputats per mm -hmm. temes, alguns que sembla que el procés va més endavant, altres podria ser inicial. Mm -hmm. I fins i tot parlaves de la Constitució, amb el, el Tribunal Constitucional, amb aquesta dimissió de tres i tot, parlen de, que estaven segrestats. Penso que molta gent de al carrer quan parlem de democràcia realment, són canvis molt profuns, tenen la sensació que la democràcia està mica segrestada per poders que no són precisament els poders representar representació política. Parlem de qüestions empreses no. a qüestions econòmiques, per exemple. per exemple, com exemple. No, jo anava a dir que, que que comentaves, vull dir, que encara jo es plantejava i em sembla, de fer entrar els diputats amb autocars jo no sé quina imatge que ha sigut pitjor o si sigui, els diputats agredits o entrar els diputats amb autocar o sigui, una, qualsevol de les dues és prou però l'impacte no, amb autocar ah, no, ja, hi ha eh, maricopter eh, sí. i ja, la del de, de cara, ha alguns, això sí, sí. de cara a l'exterior sembla que ens fa el mateix mal no? I, i després ens doncs, parlant amb els amb gent que està en el 15M al eh, 15M, eh, doncs Clar, ells diuen que no, no representen a ningú ni volen ser representats per ningú, no? Mm -hmm. Aleshores vull dir el que deia el Gonzalo, quina manera viable ha ja de poder canalitzar això, no? El que començava. I si ningú vol representar a ningú, ningú vol ser representat, conveyar, escolta, tot això és fantàstic. Però hi ha, ha d'haver alguna via, no? I per últim, doncs, dic que, que la crisi aquesta que hem tingut de, de, de, tan, tan dura ha fet, com a mínim, de que els, els partits polítics a nivell municipal torno a repetir lo de l'afinitat en quant a programes i així, que és, que és molt positiu i que probablement el doncs, 15M doncs, faci que que, que molts els partits grans, sobretot, doncs, intentin variar una mica eh, la, la, la seva conducta en eh, fer viables algunes de les peticions que són perfectíssimament viables, altres no, però que, que sí que s'han de moure i s'han de moure des de dalt. I això no, no penso que, que quedi amb buit, sinó que farà, farà una marca, una, farà, serà un, un, una aposta zero. No? Mm -hmm. Ja volia incidir amb el que havia dit el que Joan, que s'hi absolutament. I amb el que no val, és fer troc en el xoc, eh? Eh, Jo que de vegades m'he definit com anarco-socialista... No? No, no, no, no. Els anys et van, van modulant. El matizant, eh? no? Orinar, eh? però, però que a la vegada sóc molt cartesfial. El que em vaig plantejar un dia és que bueno, l'anarquia és, és l'autopia, no? I com s'hi va. Perquè el que em és no? Doncs el has de buscar és l'eina programàtica que et permeti avançar que allò on tu creus que hauria de avançar la societat. I és el que vaig fer, equivocadament o no, que aquesta seria una altra qüestió. El que no val... És dir, no, nosaltres reunim a l'assemblea i diem què és el can han de ser els que manen. Escolti, perdoni, i vostès, perquè no es mullen. Clar. Ah. Però, clar, jo em vaig donar aquest problema l'any 2003. Si algú havia seguit, que resulta que tenia algun fan i tot, els articles que escrivia al Punt, eh? sí. el dia, tots els de Convergència m'han felicitat l'entrada d'un ple. M'han durat-me eh? Perquè jo tenia molt clar que quan escrivia com, com a periodista entre cometes, si li havia de fotre canya a l'alcalde, que era el senyor Ferran vallès li fotia canya. I ens vam arribar fotre, i de valent, eh? eh sí. ah, un bon dia, el senyor Ferran Vallès-Pinós em, em diu que vol parlar amb mi, anem a dinar junts, i em diu, escolta, tu ets molt crític, soc un esprit crític, hi farem? Però doncs no vine, ja veiem ja si ho fas millor. I això em va fotre perquè clar, si jo no hi anava les llistes jo no ganes les llistes, si havia estat del 79 87 jo tenia prou però poc per, aquest, per aquest mateix raonament cartesià eh? si jo deia que no eh, és molt fàcil criticar, criticar però quan se't diu fas, no vens Ostres. doncs em vaig veure obligat però una qüestió pura ben ètica eh? a dir bueno no s'hi vaig a capaç de fer-ho millor o no i això és el que recomanaria aquesta. És dir, el que no val és dir... No, no. Nosaltres ens reunirem amb l'assemblea i direm que és el que s'ha de canviar, eh? però que canvin els altres. Eh? Nosaltres, que, que nosaltres estem incontaminats. o No, contamina't. Contamina't i fins al moll dels ossos si cal. Mm. Mm. Si creus que una societat ha de ser millor, t'has de mullar. Eh? No t'has de limitar amb una assemblea i, i deixar anar el que de vegades són parides i de vegades són idees encertades. No, no, no. Has el que esporti a la pràctica. I hi canals. Uh -huh. i si no es vol estar en un partit polític que no si estigui Escolta, la Carme Maire no es va presentar en una selecció si no està en un partit polític per eh? de manera que hi ha canals però hi ha canals, però és necessari realment això? o, cal, o sigui, per exemple, jo no sé com funcionen les assemblees no, però jo la societat no, sé, jo no, no, sé... pot, no pot funcionar assembleària no, d'acord, eh? però jo no sé com funcionen les assemblees de Barcelona perquè no he estat en cap assemblea de Barcelona, he passat ah, a veure el moviment però no hi he estat, però sí, que he assemble... estat... No, però sí que he estat a les assemblees de Tiana i el fet que es facin raonaments i aportacions positives que es volen fer arribar a l'Ajuntament, sempre s'hi ha idees positives? Quin mal que les facin? No, no, Cal jo, que siguin un partit jo, per poder-les fer arribar? Jo, jo crec que jo dic, jo tot això. el que sigui aportacions en positiu sí, pel sí, poble sí, sí. són bones, sí, independèntment d'on surtin. Que dic, no? I que el que no val, el que no val eh, perquè és subjacent amb el plantejament que tu fas, és el dir, no, no, jo faig el plantejament, el que s'ha de fer, el que s'ha de fer, perquè sigui concordat de l'Assemblea, i vosaltres que vaneu ja ho fareu No, no, si no tampoc estic quan ah, això, eh? aviam, no, no, si, això es, si això és el que és el s'ha interpretat de les meves paraules, okay. no és això. Matitzeu, no Com canalitzeu en aquestes Si esperen que els de l'ajuntament qui... vagin allà a escoltar, que que l'ajuntament, m'encembo ve, eh, que vagin. No, però que i diguin. no quedi la cosa només aquí, us recordo que un membre de davam els vostres llistes Sí, Per tant, assumim en bona part Eh, el, el, les aportacions que es pugui fer però que la cosa no es quedi aquí que simplement sigui allò de presentar la carta als reis cada quan toqui eh? avui l'assemblea ha decidit que no és aquell aquí ho teniu perquè ho faci l'ajuntament no ha de funcionar així eh? jo crec que no és, la, no és com està funcionant eh? Va, jo, que, jo que estic anant a l'assemblea de Tiana de bo, a Tiana bo, no, no està funcionant així no sigui així bueno mmm torno per al·lusions <ríe> o sigui, jo, jo entenc que s'ha parlat d'una transformació s'ha deixat d'anar per algú la transformació de l'estat, aviam si hem de tenir una, un estat assembleari jo no estic d'acord en absolut, eh? o sigui que aviam si, si tornem a dir, jo, jo no tant estic, en una assemblea, en una de la Diputació? Me ha semblat tant, eh, me semblat extrapolacions, me no que els canvis que han pres dit, que han fet són, i això sí, canvis positius. No jo no estic, no estic, no estic. en contra de les assemblees en absolut. faltaria més o sigui, jo crec que les persones estan amb el seu dret de fer les seves assemblees. Però per canalitzar els acords que, es, que arriben a les assemblees, siguin qui siguin, jo entenc que la democràcia té els seus instruments perquè aquests acords arribin a la, als òrgans de representació política i els forcin a fer transformacions. S'està parlant... Pues bueno, de la reforma de la Constitució, s'està parlant de la reforma de la, de la, de la funció pública, s'està parlant la de la llei electoral, per llei exemple, s'ha plantejat a Madrid a, a, a la Constitució doncs una, una forma de, de plantejament diferent per la qüestió electoral, però vull dir, tot això és a nivell d'Estat. I tot això, eh, amb, amb un Estat que està conformat amb democràcia, tal com la tenim nosaltres, Eh, i, té, i la té tot el O occidental o al món eh, que està amb aquesta, amb aquesta línia doncs jo entenc que, que té els seus canals de participació i els seus canals estan perfectament eh, perfectament assumits i eh, això no vol dir que les persones fagin assemblees i que, i que estiguin descontents a l'acció de govern a l'acció de... a el que sí i ho manifestin però que després es mullin com viu el Ferran i s'integrin a, als que els sembli que defenen millor les seves, les seves qüestions i les seves propostes Lo que no pot ser és crear un soroll i crear mm, diguem, una anarquia eh, amb un sistema que ja està funcionant i està funcionant no, com deu funcionar aquí també s'ha dit, o, o surt un moviment polític nou bueno, jo no li dic partit em sembla molt bé, no. un altre més no, per acabar, Joan Canyada sí, jo, jo diria que que avui per avui... Ah, perdón, això... per perdón. Que quasi bé la... Bueno, avui en dia tenim la democràcia parlamentària, ah, no. és l'invent que avui per avui no s'ha superat i fins que aquí no, no, no trobem... Algun és el, sí, el, ja, el lent, ja ho deia eh? Churchill, no? Doncs Fa molts anys. I aleshores, vull dir, mentre no s'inventi res millor, doncs deixem-ho així. I després també voldria, eh, o, o diguem-ne, motivant els indignats, doncs perquè s'hi afegeixin, no? i després dir doncs, que, que sobretot que per part dels polítics interpretem sempre eh, l'esperit de la llei, no el text no? Cada vegada el fons és molt, molt, molt sa i, i, porta molt, i, i el deixem passar. Mm. Doncs l'esperit és el que hauríem entre tots, eh, tant des del municipi com, com més amunt, doncs, interpretar l'esperit de les lleis. Eh? Mm. Doncs ho deixem aquí. Joan Canyada, Ferran Almeida, Ferran Pasqual, Manuel Gonzalo i Eva Inglés, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia.